Отговори на свидетелствата Господни. Ето нашето обезание пред Бога. Небето и теб, нашия брат в Христа Господа, което подписваш следващите 10 свидетелства, което духът наистина ни дава. Първо свидетелство. Вярваш ли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 който всякога говори и чрез говора на своето слово е създал всичко, видимо и невидимо. Второ свидетелство. Вярваш ли в мен, Твоя Господ и Спасител, който ти говори сега? Вярвам в Господа. Моя Спасител, който ми говори сега и чрез силата на Неговото Слово съм дошъл в съзнание, до познание на истината. Трето свидетелство. Вярваш ли в Моя вечен и благ Дух, който изработва Твоето Спасение? Вярвам в Божия и вечен и благ дух, който изработва сега моето спасение, като ме постоянно освещава и просвещава и ме води по пътя на мой живот, да го опозная, както е познат. Четвърто свидетелство. Вярваш ли в Твоя приятел и Спасител, Господа Исуса Христа и във всички Твои братя? Вярвам в Мое приятел, Господа Исуса Христа и във всичките Мои братя, раби на Бога жива го, които се подвизават заедно с мен. Пето свидетелство. Ще ли изпълниш волята на единия, истинен и праведен Бог, без колебание. Приемам да изпълня волята на единия, истинен и праведен Бог, без колебание. Словото му ще ми е закон. Шесто свидетелство. Ще ли се отричеш от себе си и от всичко световно за неговата любов? Отричам се от себе си и от всичко световно за Божията любов. Седмо свидетелство. Ще ли посветиш живот и здраве, и всичко драго за Неговата слава и славата на Неговото дело, ще посветя живот и здраве, и всичко драго за Божията слава и славата на Неговото дело. Осмо свидетелство ще ли слушаш моя глас и моите съвети, кога ти говоря? Ще слушам, Господи, гласа ти и съветите ти, кога ми говориш. Девето свидетелство. Ще ли си готов да изпълниш моите заповеди без всяко съмнение? Готов съм, Господи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 и ще се трудя да Те никога не огорчавам. Амин. Петър Константинов Дънов Пеню Киров Тодор Стоименов 28 февруари 1899 година Бургас